Двете основни правила Посрещнахме изгръвано откритите поляни, направихме нашата кратка утрена молитви и гимнастически упражнения. Учителя каза Любовта към Бога и изпълнението на Неговата воля са двете основни правила в живота. Да живееш в Бога, това значи никога да не противодействаш на Божественото със своите мисли, чувства и постъпки. Преди всичко човек трябва да служи на Бога. Писанието казва Не бивайте роби на человеци. Един авторитет има в света и този авторитет е Бог. Някой вярва в Бога. Това още нищо не значи. Какво те ползва, ако вярваш в един ръководител на държавата, но не изпълняваш законите му? Който е сляп, не вижда нещата, който не мисли, той е с сляп ум, а който не върши Божията воля, той е духовно сляп. Вие питате какво ще стане с нас. Идете в бедните квартали, идете на гробищата, в болниците, в хирургическите отделения. Идете на бойните полета и ще видите какво ще стане с вас ако не изпълнявате волята Божия. Един закон гласи, когато човек не изпълнява волята на Бога, дава място на злото в себе си, т.е. той е уязвим за отрицателните сили на света.